Чудомир, Анкадо, на перона на гарата много народ. Официалните власти в главе с кмета, кметът в с цилиндър и букет в ръка, помощникът с бомбе, окулийският, с намазани штръкнали мустаци, директорът на прогимназията с огладен. панталон и нова връзка и така нататък. Влакът пристигна, изпухтя няколко, пъти тежко, спря и почна да се изтръсква лулата. Заслизаха пътници, мъжки. Женски, дребни, едри, ниски, високи и високо поставени. Очите на всички, обаче са съсредоточени в специалното купе, с което пътува гостът на страната ни големият французски държавник Едуард Ерио. Ето че и той показва четвъртитата си на женска глава, месестия нос и лула, забучена пот. Него дръмнаха музики, ревнаха ура, заредиха се приветствия на френски, на. Български, на френско-български и накрая една непредвидена на френско-турско-български. къде се беше промушил наш гачо сергиджията, не, знам, но и се с една грамадна нашарена диня пред очудения гост започна. Бонжур, мусюхерио. Афидерсинис, ама от мене и моята фамилия ви поднасям, та и скромна диня. Им кадо, им петит кадо, вопле. Подарък за добре. Дошел. Заповядайте! От все сърце ви я давам! Афидерсинис с извинение и. Пърдум! Ерио благодари, прие подаръка, подаде го на близко стоящия до него, стисна. Нагам ръката, потупа го приятелски по рамото и пое стълпата посрещачи. Заграда! По едно време гледам, гачо крачи най-отсъд замислен. Настигам го и му. Думам! Браво, гачка, браво! Отлично постъпи, много хубаво се отсрами на госта. Да си жив, а той клати глава и казва, хубаво бе да скале, много хубаво, ама както аз мислех, тъй не излезе. Защо? Защото работата не хвана ръб. Как така? Нали си направи ти човещината, какво по-хубаво от това? Абе аз, че я направих, направих я, ама той не я направи. Там е всичкото. Бълха ли щеше да го охъпи. Ако ми пуснеше в шепата две нула три франка чужда, валута. Аз за едно мерсили, мислиш, съм помъкнал 16 кила диня, а? А, така ли, тъй, амчи как? Да не мислиш, че за черните му очи съм си зарязал, сергията в той работно време. Ама работа, ха. Всеки си гледа интереза. Ама, мене папонекът ме подмами, занеси му я, кай, гачка. Подари му я, кюраво, ще падне. Келепир. Аз, Кай, когато идва Вандервелт, един грустно, Поднесох да има, да няма половин кило, и цяла стотарка ми мушнав Раката. ръката. Нати тебе сега едно кюраво. Нати тебе, келепир. Нищо, казвам, нищо не се е минало, може днес, може утре, а може и от. Франция да ти изпрати нещо, ако си му казал името си. Не можах да го кажа ни на него, ни на секретаря на нашия министр, попречи ми Милнае Шушумига, запасният полковник Климушев. Так му се кънех, и той наблъсна, навре се пред мене и почна да се оплаква на секретаря, че имал да взема от държавата някакво добавачно за два месеца още от Балканската война. Не му стига, дето взема по една турба пари пенсия, а още дири, тъпанарят му стъпанар. След него се промъкна, както винаги, да. Проси помощ бабата на шъпшалкина и аз останах без последствие. Ама да ти кажа, стига да иска. Адрезът ми е написан на динята. Ясно личи, на динята ли? На нея, разбира се, тъй ли ме мислиш ти мене? Три часа си играда, човърка с чекията нащошко, дор да я изпише, а през това време даскал. Гатю ме учеше на французските думи. Дето ги рекох. и какво написа точно на динята? Какво «Вифла Франс», «Вифла България», а отдолу «Гачоначев», «Градинар», улица безименна седма, две? Ей, че какво се тревожиш тогава? Работата е наред. Наред, наред, а си представи, че седнат да обядвате и сега. Ще дадат, динята в кухнята, ще вземе ножа гостилничарят и без да погледне писаното. Арт, арт, арт, ще я нареже и ще отиде и адрес, и всичко. И сякаш сепнал се от думите си, Байгачо си стисна шапката, разкрачи. Дългите си е мотовили и забърза да настигне шествието. Какво се е случило там, не зная, но пет години след това Байгачо сънува. Пощенски запис и очаква чужди валути от Франция. Пет години наред посреща. Раздава, че да го пита, има ли нещо за него, докато най-после търпението му. Се изчерпа отявен републиканец до тогава стана фашист и сега да се изразим политично, просто-напросто е човек напълно ориентиран към уста. Рим, Берлин. Толкос.